Du lytter til Radio 24 /7. Den originale taleradio. Velkommen til Politiradio. Med Dan Bjerregård, Nedim Jassar og Marie-Louise Toxvi. Der er tryk på ude i retssalen for tiden. Der afgøres sager her, det er alle ved vejene. I den uge har jeg både været i Østre Landsret for at høre om mod øh, pigen fra Kundby... Det skal vi tale om lidt senere. Så har jeg været i retten i Glostrup, hvor man har indledt en sag om drab mod en mand, som er tiltalt for at have slået en rocker fra Satudar i Hjæl. Og derefter øh, tvunget den dødes kammerat til at øh, partere livet. Så han er tiltalt for en række forhold. Det han, han, øh, han siger selv, at det var selvforsvar. Og, altså at han derfor ikke skal straffes for drabet. De andre ting, dem tilstår han. Det skal vi også tale om lidt senere. Men allerførst, Dan går, så skal jeg tale om historie, som, som du skrev i Ekstrabladet i den forgang uge, om LTF-bandelederen Chorup Khan. Jeg hæftede mig ved overskriften. Berygtede bandeboss klager over politiet, de følger efter mig. Ja. Du smiler også selv. Ved, ja. ved, ved, ved gensynet? Ja, det gør jeg. Æh, og det kan man, man kan jo næsten sige sig selv, at øh, en mand som som Shub Karn følger politiet jo nok... Altid efter det, som der er lidt uh, særpræget ved, ved det, der er foregået siden. Shopkar blev jo uh, for ikke så langt, siden efter, han uh, var involveret i den her trusselsag, hvor han blev dømt for trusler mod en betjent. Uh, og hvis vi lige skal den kort op, så var det under en af de her visitationszoner på Nørrebro, hvor en betjent visiterede ham, i den forbindelse fremkom Shopkar som så med nogle trusler, og det blev han så uh, dømt tre måneder for. Uh... Ja, og han blev varetægtsfængslet, og derfor har han sådan set udstået straffen. Men det, der udstår, er, at Anklagmyndigheden også mener, at han skal dømmes til udvisning. Ja, og den, øh, den bliver kommer fra for retten til, til februar. Men øh, siden da... Har altså, så derfor bliver han løsladt. Ja, og det gjorde ja. han jo så under den her... Altså det var, øh, den her visitationshånd var en del af den her bandekonflikt mellem LTF og nogle af de her personer fra det tidligere Brothers, og øh, den krig har jo raset siden engang midt i sommer, og øh, den fortsatte jo så også efter at Khan kom ud. Øh, det man så kan sige, det er, at politiet har jo så holdt et, et, et vågen øje med ham, og normalt så... Ja, det er jo altid sådan, så politiet jo selvfølgelig observerer mod de her personer og laver noget efterforskning, men, men det, som der ifølge Shob Khan og hans advokat Michael Jule Eriksen er specielt ved det her, det er, at de simpelthen mandsopdækker ham 24 timer i døgnet. Og, øhm. og, og der, ja, undskyld, jeg undskylder dig, men det er jo så, det, man kunne få den tanke, at man har hørt, hvad Nedim Yassar har siddet og sagt, ja, gang på gang på gang, jo, at skal ja. man det her uvæsen til livs, så skal de mandsopdækkes. Ja, det sådan må... Så de skal se, når de træder ud af deres gader. Er det ikke det, du plejer at sige, I dem? Når de træder ud af deres gadedør, skal der stå en politibetjent og sige, dag med dig, hvor skal du hen, og så gå med. Det, det er jo det, jeg altid det, det, har tænkt. Det, det har de muligvis hørt, fordi det er i hvert fald øh, nærmest en til en det som, som Københavns politi, ifølge Shob og Michael Jule Eriksen, er, er i, i færd med. Og øh, Kahn, jeg, jeg spurgte selvfølgelig, om han selv ønskede at udtale sig om det her. Det har han ikke haft lyst til, men hans advokat Michael Jule har forklaret, hvad. Han skal øh, siger om det her. Det, det foregår altså sådan så nærmest fra hans løgne op om morgenen og træder ud af døren. Så går der nogle betjente så tæt på ham, at altså, det er ikke sådan på afstand med øh, hatter, blå briller og skæg og sådan noget og kigger gennem en avis. Det er simpelthen, de går lige ved siden af ham og som Michael Juleksen sagde, så, så er det sådan, så når, når Job Kahn møder nogen hjem, så nogle gange så tror at øh, folk, at de her betjente er sammen med ham, fordi de går så tæt på ham. Og hvis han så... Øh, altså så det ligner sådan hans entourage? Ja, på en eller anden måde, og, og det han så siger, at nogle gange så forsøger han så at stikke af fra dem, eller på en eller anden måde lave et forsvindingsnummer. Det, øh, det kan man jo gøre ind på, på Nørrebro. Det er jo sådan designet til at stikke af fra politiet. Så, så det gør han nogle gange. Men, men så ifølge advokaten der, så går de så rundt og spørger, hvor, hvor øh, shopkarren er henne på caféer og forskellige steder. Altså, jamen, hvis de går klodse op ad ham, så kan han ikke st stikke af? Ja, men altså, øh, så, så kan han måske øh, gå ind på en café eller sådan. Så, så siger de så imenten, øh, så, så venter betjentene udenfor, eller også går de med ind og sætter sig. eller et Så lande. det er næsten som at have livvagter? Ja, og man kan sige, at med det trussesniveau, der er imod en mand, som Sjov så er det måske ikke kun dårligt, men, men altså, det har i hvert fald noget, en, en karakter, hvor er, de har valgt at bede Københavns politi om en redegørelse, og så har de så glæde til den uafhængige politiklægemyndighed. Men det skal, det skal også lige siges, at jeg læste mig jo frem til, at, at når, når Sjov mødtes med nogen og snakkede med dem, så tog politiet billeder af dem, og nogle gange lydoptaget dem. Så det har også været svært for lederen af LTF at kunne køre sin forretning og videre, fordi... At, at folk godt ved, at han har politiet så tæt op, at så de ikke gider mødes med ham. Så jeg synes, det er en mega fed... Ja, det må tag, man sige. At men der... det, er vel, det er vel egentlig meget fornuftigt. Ja. Ja, og... er, men må man det? Fordi ja. det er så det, Michael Uliaksen og mener, at, at politiklarmyndigheden skal undersøge, om, om det her det er chikane, ja, altså for... eller om det er præventivt Ja, og det, det, som han også fortæller, det er, at der skulle være nogle episoder, hvor... Sjøp øh, skal på noget familiebesøg, og, og de her betjente følger efter og går med ind i opgangen, og nærmest står på rapporten ude foran sådan, så når øh, familiemedlemmerne skal ind i lejligheden, så skal de lige gå forbi et, et par betjente, og øh, som han så siger, jamen altså det er jo strengt et mere indgribende, eller større indgreb, end mange af de andre ting, hvor man altså skal have en konkret sigtelse, eller skal have Der altså skal være nogle år i strafferammen, for at man for eksempel kan gå ind og aflytte, eller alle mulige andre af de her indgreb, politiet har. Og der mener han altså, det her, det er for vidtgående i forhold til, hvad man har af personlig frihed, når man ikke er sigtet en forbrydelse. Men det forstår jeg Der bliver ikke klaget over, at, at, at der aflyttes, eller... Så, altså, de, de, de bruger jo ikke... Politiet bruger jo, så vidt vi ved... Ikke nogle af de andre muligheder, du taler om her, med og visitationer og aflytninger? Nej, jo, han siger så, så, altså, formentlig bliver han jo så også sådan ret jævnt, men det er han jo nok altid blevet. Men det, man kan sige, det han, altså, hans argument, er, at, at den måde, der bliver fulgt efter ham på, og de her ting, som, som, øh, som han oplever, det er faktisk et større indgreb, end, end hvad man kunne sige, der normalt ville være øh, så fra eksempel at være en, nogle af de indgreb, som ellers ville kræve en kendelse, og at der var mistanke om en eller anden Ja, lad i hvert fald det med noget, hvor ja. man vil sige, at det, det er et indgreb i den personlige frihed på, på, på linje med noget, hvor man normalt skal have øh, kendelse for at få lov til det. Og så, øh, altså det. Det, der jo også er interessant i det, det er, at det, det er, der må jo ligge en helt klar strategi på det, fordi man kunne sige normalt så, altså hvis politiet for eksempel havde en eller anden idé om, at nu vil de gerne sende shopkarren rigtig mange år i fængsel, så kunne man sige, så, så havde de måske valgt en anden strategi, fordi det er jo klart, at når, når, når politiet kører sådan her på Sjøvkaren, så kommer de jo ikke til at fange ham direkte i en anden kriminel aktivitet, fordi det ved han formentlig godt, det kan Nede nok snakke med om, at han er nok ikke ude at lave de helt store øh, kriminelle aktiviteter, hvis han skulle have lyst til det, når, når, han, øh, når han har det her øh, entourage med sig. Nej, det er klart, så derfor kan man sige, at på den måde kan det måske betragtes som en præventiv indsats at altså, man forhindrer ham jo så vel i at gøre et eller andet ulovligt. Ja, og, og det, som, øh, men, det som Michael Jørgens også siger, det er, at han, han mener jo, det her det er et udtryk for, for politisk pres, netop fordi der var efter retssagen med, med truslerne mod den her betjent. Ja, allerede før, jo. Ja, sige, ikke? Øh, der var jo meget bevågenhed på den her sag, og især hele det her udvisningsspørgsmål om, hvorvidt øh, Schöpfkorn skulle udvises af Danmark for det her. Og der mener han jo så altså, at, øh, at presset har været så stort, så, så nu er at politiet begyndt på det her. Men, men det har jo ikke noget som helst med en, med en eventuel udvisningsdom at gøre. Nej, men jeg tror... Altså, man, for det, der foregår her, kan vel ikke betragtes som efterforskning? Er, var det ikke det, du sagde lige ja, før? Og, at Hvis man er ude på at efterforske ham, så gør man jo ikke det nej. her. Nej, altså det, det her, det, det må jo være et, uh, en anden form for, for, for præventivt tiltag, og især forbyg, men, fordi hvordan, vi... Hvorfor siger du ikke bare at Det er jo rent chikane. Det, det er det jo i Michael Jule Eriksens optik i hvert fald. Altså, Synes og... du også det? Jeg, jeg synes, det er en fed øh, taktik, de bruger, men jeg, jeg ved da at sige ja, det er chikane, men så har jeg også bare sådan en sure Sjov at vide, øh, hvad han er bandeleder i, og, og det er jo klart, at vi har fået nok, og derfor så får han den her metode at mærke, øh, og hvis han ikke kan lide det, så må han jo trække sig ud af det miljø og sådan, det er jo bare en del af det, men shekale, det og det, og det kan man chikale. sige, det, det, det spurgte jeg nemlig Michael Jule om, altså er det her ikke bare en, en, en bandeleder, der jammer og, over noget, hvor han egentlig selv har sat sig i en position, hvor man må sige, det her, det er forventeligt. Og der, der siger han altså, at, øh, jamen, det her, det overskrider altså langt, hvad man normalt kender sig. Altså, øh, han har aldrig hørt om andre bandemedlemmer, eller bandeleder, af nogen som helst andre, som har været udsat for den her deciderede mandsopdækning. Og så som han også øh, pointerer, så har Sjop øh, jo været leder af LTF, i, i 4-5 år. Og, og det var altså ikke på den her måde, før at han røg ind for, i den her trussesag. Der, der, øh, så, så det er bare for at sige, at det er der, hvor han mener, at der er sket et eller andet skred efter den her trussesag, og efter den politiske bevågenhed. Men, men den, du har jo arbejdet lige præcis med, med bander på Nørrebro, dengang du var politibetjent. Har, har du nogensinde været med til, at man arbejdede på den her måde, Ej, overfor, for centrale medlemmer af, af banderne? Nej, altså ikke på den måde. Selvfølgelig, når man altså, går op og ned af de personer, og hvis det er nogen, der er centralt i miljøet, så, så vil man jo normalt have en, en nærmest daglig kontakt med dem. Men, men altså det her med, øh, og hvis det er rigtigt, det ved vi jo ikke. Vi venter jo stadig på den her redegørelse for Københavns politi, og de har ikke ønsket at kommentere, så længe de, øh, de skal undersøge det. Men, men altså hvis det er rigtigt, så er det en, en, en helt ny taktik med, med den her deciderede mandsopdækning. Og netop fordi, at man jo altid har det her med, jamen, selvfølgelig skal man ud og... og og monetere i, i det her miljø, og man skal jo også efterforske, sådan, så man kan så frem, til de begår noget ulovligt med rigtig mange år i fængsel. Så det vil sige, altså det, politiarbejdet i din tid, da du var i bandeenheden, handlede om på den ene side at være i kontakt med de her mennesker, hvor de godt vidste, at du og dine kolleger var der, og, og måske talt med dem, eller ligesom gav jer til kende over for dem, men samtidig også skulle kunne Observere, hvad kan du det, ja, øh, Uden at Uden at, de, altså så, så de tror, at I ikke er der, så kan de lave forbud som I så derefter kan fange dem for, eller hvad? Ja, altså, det, det er jo sådan, et, det har jo mange facetter, det der arbejde, og man, man arbejder på, på mange forskellige måder, men det er jo også interessant, fordi det var noget af det, øh, Sjøp selv sagde under retssagen i forbindelse med de her trusler, Der siger han jo netop selv det her med, jamen, jeg er jo faktisk vant til, at, at betjentene er der hver eneste dag, og især den forbandede enhed, de er der næsten hver dag, og jeg har faktisk et, et meget godt forhold til dem, og der er en god jargon, og man kan godt sige nogle ting til hinanden. Øh, og så, så, så det er han vant til, at han kender spillets regler. Øh, det, man kan sige der jo så er, er anderledes selvfølgelig ham, det, det er den her ja, mandsopdækning. Men jeg siger når man er i bandemiljøet, og måske især midt i en konflikt, en, en konflikt som, som alle jo er klar over er der, så er man vel bevidst om, at politiet holder vel de nøje øje med en? Jo, 100 procent, øh, men, men ikke, øh, ikke på den her måde. Man ved jo godt, de er der, man ved godt, de aflytter, man ved godt, de sidder op i en eller anden ejlød og tager billeder af dig, når du går ud af en café eller noget. Men at de er så synlige her, øh, det, det, det jeg er jeg faktisk glad for, at, hvis de har lyttet til mig, og det er derfor, de har gjort det. Det ved jeg ikke, om de har det, tror jeg ikke. Men... Nå, nej, men, men er det mere provokerende, altså set med, med bandemedlemmets øh, øjne, så altså, opfattes det som mere provokerende, at de helt... Altså, Lad dig vide, Jeg holder øje. vi holder øje med dem. vi følger dig alle steder du går. Jamen Fordi det er, du før det er, havde er, meget travlt med at sige, det var chikane. Det er jo chikane, det er jo politiets måde, altså de får ikke noget ud af det her, udover at Schwab Kahn så ikke kan lave noget normalt, som han plejer, som at gå ud og holde nogle forretningsmøder eller et eller andet. Nu skal han i realiteten begynde at leve på en anden måde, end han plejer, og hvis han tager til nogle møder. Så, så er der jo mange, der ikke vil sige noget af frygt for, at hvis de følger om sådan der, hvordan kan så ikke være aflyttet øh, i hovedet røv, ikke? Øh, Så det er jo en ren chikane, og det går også gang på, det kan vi også mærke på ham, fordi han kan ikke gå ud og være sig selv nu, fordi han ved, at han har dem her efter sig 24 timer. Og det er jo det, jeg hele tiden har sagt, det er jo det, der skal til for, at de, de bliver stresset så meget, at, at, at de bliver nødt til at klage til deres advokat, og man kan jo bare se her, at det, at det, det virker, det virker selv på deres leder. Men man kan også sige, og det er jo også bemærkelsesværdigt i, øh, i, i relation til alt det her Khan, at, at efter han blev løslat, så kan man sige, jamen der var den her bandekonflikt, og efter han blev løslat, øh, det var ikke fordi hverken bandekonflikten stoppede, efter han kom ud. Øh, tværtimod imod, så kan man sige, den, den eskalerede, der var tre drab på, på ni dage, og det kan vi jo selvfølgelig ikke, har vi jo ikke billigt for at kæde sammen med en til en med Sjov løsladelse, men man kan sige, på den ene side, så har det i hvert fald ikke fået det til at, at stille ned og, og omvendt, så kan man så sige, Øh, hvis, hvis politiets den her mandsopdækning af, af Sjoab skulle, skulle lægge en dæmper på bandekonflikten, så har det, det er i hvert fald heller ikke et værktøj, der har, der har virket. Nej, ikke hvis det er rigtigt, at han er blevet mandsopdækket på Nej. den måde, siden han blev men, men, man skal, ja, det, det her det minder mig bare om dengang, at han der Abdel øh, fra den internationale, internationale klubpræsidenten, han blev mandsopdækket af vagter på asylcenteret. Abdel ja. ja. eller andet. Han, han klædede jo over, at de var ja. med ham over alt, og, og han kunne ikke øh, få en frihed. De var der bare hele tiden. Og det er jo bare det samme her. At, uh, nu er Shwab Khan ikke der deres så man kan sætte G4-vagter uh, på ham, så, så må man jo sætte politiet på ham, ikke? Jamen, er jo også, at, at Shwab Khan er fik ved byretten en betinget udvisning. Altså byretten afgjorde, at man ikke kunne udvise ham nu. Og den sag er så anket og skal føres for, for landsretten, hvorimod Abdallah jo er, er udvist og på tålt ophold. Man stadig går på gaderne, ikke? Jo, men... men øh så, så, man kan sige, at det er juridisk om det er en lille smule forskellig. Som sagen er lige nu, så har øh, Shob jo udstået sin straf, og så er der en del af straffen, som anklagemyndigheden har anket, som så skal afgøres. Men Nadine, hvad, hvad tænker du sådan internt i det her øh, bandemiljø? Fordi nu, vi ved jo, at LTF, det er jo sådan en meget topstyret organisation, og øh, de har det her med en hvad skal vi kalde det, en landsledelse, lidt ligesom vi kender for, for rockermiljøet. Og vi ved jo, at Shob er meget magtfuld. Altså, hvad betyder det sådan for, for den bande, at... Øh, at han måske lige pludselig ikke kan trække i trådene på samme måde? Jamen, det, han det? Jamen, han, han kan ikke trække i trådene på samme måde, fordi at det, han bliver jo nødt til at passe på nu, og der er jo rigtig mange, der er bange for, at politiet vil få opmærksomhed på dem, så de vil jo ikke tage kontakt til Shrub Og det er også derfor, at man har det, der hedder en vicepræsident, der så overtager indtil der er styr på det med Shrub så han kan komme tilbage til ledelsen. Jamen, prøv at høre. Har vi ikke at gøre med mm. mennesker, som er vant til bedrive kriminelle forretninger, selvom de har politiets ret intense opmærksomhed. Mennesker, som forholder sig til, at min telefon er nok aflyttet, at de klubhuse eller steder, vi kommer, kan også være aflyttet, og derfor finder på alle mulige andre måder at kunne for eksempel lave aftaler eller trække i tråde, uden at det kan høres på jo, en telefon. Men, men det er jo bare en altså, altså det kan man da godt stikke med bebelingen. Så så Marie Louise, Louise, Marie Louise det, det, fordelen der er jo at du går bare gå ind og købe en en taletidstelefon og så ringe for den og så snakker du frit der. Her hvis du kan gå ind i Føtex og købe en taletidstelefon, så går politiet jo bare gå ind og sige, hvad er det for en telefoner har købt, hvad hedder den, og så kan de aflytte den derfra. Ta ikke det samme men, men Man kan sige og så altså for at tage det endnu længere ud, så kan man sige, det er jo normalt sådan også i det, det kriminelle miljø, det kender vi også for for rockermiljøet, at når man skal holde de her møder, så, så er man jo altid øh, helt paranoid over, at klubhuse og alt muligt andet er aflyttet, og øh, biler og hvad vi er. Så derfor så går man ud øh, på, i en åben park, og så står man og taler der, mens man selvfølgelig holder sig fra munden, fordi hvis der sidder en og mundaflæser et sted... Altså, det... <laughs> altså ligesom når de spiller dobbelt i tennis, hvor de også står og holder ja, sig fra munden, at de aftaler, hvordan de Og så kan man sige, der. Altså, hvis, hvis der så også står øh, to betjente øh, ved siden af dig hele tiden, når du skal ud og holde de der møder, så, så begynder det at, at, at blive svært. Ikke? Det er svært at have politiet med til møderne, men, men prøv at, at... Det, men, det, men, altså, det kan Men det, Ja, gøre. selvfølgelig kan det da det, og selvfølgelig, øh, fordi altså, det er de jo vant til, at de her de er jo kriminelle, og det er de altid, og, og de lever det her, så selvfølgelig kan de det, men, men det er jo bare et spørgsmål om, hvor besværligt det bliver for dem. Jeg skal spørge mig en enkelt ting mere, Nedim, fordi der, der er jo sådan nogle, øh, sådan nogle ting, man er stolt af, og æresbegreber og sådan noget, som er sådan lidt på hovedet i det her miljø. Så det at være mandsopdækket af politiet, er det et signal om, se hvor farlig jeg er, se hvor betydningsfuld jeg er, politiet følger efter mig hele tiden, eller er det pinligt? Tror du? Jeg tror... Med nede i jamen, jeg tror ikke, det er pinligt. Jeg tror, at, øh, at det her, det bekræfter mig at han bliver taget seriøs, øh, specielt af systemet, øh, og andre bander, hvis de, nu får de lov til at læse det her, ikke? Øh, de, vil, de vil jo også tage det seriøst, men, men det, det, det eneste minus ved det vil bare være, at han kan ikke køre sin forretning videre, men jeg tror, han lever... Rimelig højt på den. Men tror ikke, der sidder nogen, der synes, det er lidt komisk, at han klager over politiet? Jo, altså, det, synes, han det synes jeg. Det kan jeg love for, at hans egen brød også synes, de har det lidt sjov over det, mens de så rører deres tørrens lige nu. Men altså, sådan er det bare jo. Han skal jo, han skal jo klage over et eller andet, og så klage over det her. Men som jeg forstår det, Dan Bjerregård, så har Sjov gennem sin advokat øh, bedt om en redegørelse for Københavns politi, og så officielt klaget til den uafhængige politiklagemøndighed. Så begge steder skal der så nu undersøges og tænkes tanker og svares. Jeg nikker, det kan man ikke høre i radioen. Nej, jeg. det kan man ikke. Så meget ryster så... det ikke ind i hovedet på dig Nej, trods alt. det er rigtigt. Det er rigtigt. Så øh, gider du hold øje med, om der kommer et svar, som vi andre kan få noget indsigt i? Det skal jeg gøre. Det vil jeg sætte stor pris på. Du lytter til Politiradio på Radio 24. I studiet er Dan Bjergård, Nedim samme. mit navn er Marie-Louise Toxvig, og så har vi fået besøg af en kollega, nemlig Kristoffer Norskov, som er journalist her på Radio 24-7. Kristoffer, og jeg, vi sad ved siden af hinanden i retten i Glostrup øh, fredag formiddag og hørte anklagemyndigheden præsentere, eller forelægge, som det hedder, sagen mod en mand, som er tiltalt for drab og vold og frihedsberøvelse og usømmelig behandling af lige og... Lidt af det løs ved siden af. Ikke også, Christoffer? Jo, lige præcis. Det sidste, det var så i våbenlovgivningen. Ja, fordi det er svært at stikke nogle i mange stykker, og så ikke også have nogen ulovlige knive. Og en spray tror jeg også, ja. der var. Ikke? Det er en voldsom sag, som jo ligger over et år tilbage, august-september måned 2016, som kommer til politiets kendskab, fandt vi ud af i retten, ved at to kvinder uafhængig af hinanden, så vidt vi ved, henvender sig til politiet, Københavns Politi, og melder deres mandlige bekendte venner, kærester, jeg kan ikke huske, hvordan det var, men melder dem savnet. De er forsvundet. Lige præcis. De har været væk fra mandag morgen, og det bliver onsdag, de er ikke dukket op endnu, og de er så efterlyst. Og så øh, går der nogle dage mere, vi når helt hen til søndag, og så møder en mand op på skadestuen på sygehuset i Herlev, med nogle ret voldsomme skader efter vold og knivstik. Og der, han beder så også skadestuepersonale om, at han vil faktisk gerne tale med politiet. Han fortæller så, at han er blevet holdt fanget i en lejlighed i Badrup øh, i en lille uges tid øh, af en mand, som har slået hans kammerat ihjel, øh, og som har udøvet temmelig grov vold mod ham her på skadestuen, og derefter tvunget ham til at partere livet af den dræbte kammerat, som så er blevet skaffet væk fra lejligheden. Meget, meget voldsomt sag. Øh, denne her mand, der var gået til, til politiet via skadestuen, han bliver sigtet for, for drabet, og, øh, og så får man så fat i ham, som skal have holdt ham tilbage, og har ligesom stået for det hele. Han bliver også sigtet, fremstillet bliver det øh, ved retning i Glosrup, og der ved man stadigvæk ikke, hvor den dræbte er. Man har kun deres, de to mænds, øh, eller den enes oplysning om, at den anden har dræbt den tredje. Og under grundlovsforhøret, der finder man så... Ja, så sker det så det, at en uh, motionscyklist, som er ude og kører kondeløb i det her område, han støder på en, uh, en kuffert og to IKEA-poser, uh, der altså er fyldt med, med dele fra afdøde. Og så, uh, så bliver sagen jo en, uh, en lille smule anderledes, ikke? Ja, det er simpelthen under grundlovsforhøret, ikke? At den her mand så ringer til politiet og siger, at det er de der store IKEA-poser, de her store blå, nogen, som unge mennesker har vasketøj med hjem til deres forældre, ikke? Er det ikke sådan det, øh. det man kan sige, jeg var faktisk ude at se det der sted, hvor de blev fundet, at altså, det er ikke, man kan sige, øh, der er ikke gjort så umage for at, at skjule de her. Altså det er sådan en, der er sådan noget, øh, en sø, og så er der noget bevoksning for forskellige, øh, øh, ja. Det er sådan et grønt ja, område. Sådan ja, sådan et grønt område, men, men altså hvis der er stået en blå Ikea-pose dernede og en kuffert og sådan noget, altså, så er det noget, man ser. Så, så der er ikke gjort de store øh, forsøg på at skjule det her. Men der er dog i hvert fald, ifølge anklagsskrifter, det vi ved indtil nu, Kristoffer, så er det jo er det gået en uge fra, man mener, at de her øh, dele er blevet skaffet af vejen, til de bliver fundet, trods alt. Øh, så finder man frem til, at drabet og volden og alle her, de her blodige forbrydelser er sket i, i en lejlighed, hvor han bor, denne her mand, som er tiltalt for det nu. Han bor med sin familie. Og, og da teknikerne kommer ud og undersøger den, så finder man spor af blod, som er forsøgt fjernet over stort set hele lejligheden, ikke? Faktisk er det samtlige rum på nær børneværelset, øh, hvor at man finder blodafsmusning, man finder sådan spor efter aftoget blod, øh, og man finder også blodstænk øh, rundt omkring, som simpelthen er blevet glemt, øh, som der ikke er fjernet, fordi der har været så meget blod, inklusiv på en, en børnestol. Og samtidig så er der ting, der er fjernet, det er sådan noget, som, øh, som laner, dyner, gardiner er blevet reddet ned med vold, øh, kan man se. I, og, og brugt til at pakke de her øh, ja. lige dele ind i, ja. kom, Er det kommet frem, hvor i lejligheden øh, han er blevet slået ihjel? Ja, det kom frem øh, under afhøringen i dag. Øh, det skete i køkkenet. Okay, ja, altså... for det der, det der er sket, er, det, så det, der er jo, der er jo afsat flere dage til, til den her rejtag, der skal sådan en, en række vidner. Men man indleder er jo med først til forlægger indklædmyndigheden sagen, og så afhører man den tiltalte. Og han har... Fordi, skal vi jo huske at sige, oprindeligt sigtede man jo to. Både ham, der gik til politiet og sagde, at han var blevet udsat for vold og havde, var blevet tvunget til at partere sin kammerats liv. Og så ham, der nu er tiltalt. Og, og det ændrede sig jo så i løbet af efterforskningen. Så skiftede ham her, der var gået på skadestuen med sine skader, øh, fra at være medsigtet som gerningsmand til at være Offer. Så han alle sigtelser for ham er frafaldet. Han betragtes alene som et offer for denne her nu tiltalte mand. Og det skal altså lige siges, at han var rimelig illet tilret, da han dukker op på, øh, på skadestuen. Han har øh, minimum 14 øh, stik og snitsår på kroppen, øh, inklusive to stiksår i nakken, som er rimelig dybe. Ja, dem så, så vi jo billeder i ja. retten fredag, ikke? Det er, nu ved vi jo ikke, hvor lang tid de har været der, men vi taler om en gabende sår, som sidder oppe. Og han er helt korthåret. Øh, i nakken og, og sådan oppe i, i hovedet, er han blevet stukket med en kniv. Man kunne godt have stukket to pegefinger ind på samme tid, tror jeg. Ja, ikke? Jo. Og så er han også blevet skåret i, i mundvine. Øh, i begge sider, som om man så havde taget en kniv ind i munden og skåret til siden i begge sider på ham også. Han har været udsat for en grov mishandling. Det må man sige. Det roligt sige, ikke? Så den, jeg, jeg nåede så kun at høre første del af afhøringen af den tiltalte, og så hørte du resten, så vi kan jo hjælpe os Kristoffer, at, at han, han siger så, at ham der er tiltalt nu for det hele. Han tilstår sådan set. Det ja, det gør hele. han. Altså vi, kan tage de, de, vi tager de fem forhold øh, fra anklageskriftet, Så det første, det er jo så manddrab. Øh, han erkender at have dræbt den her person men han nedlægger posten om frifindelse. Han vil altså ikke straffes for det, fordi at det var på grund af nødvæve. Han handlede i selvforsvar. Ja. Og, og der er reglerne jo sådan, at hvis der er tale om lovligt nødvæve, så straffes man ikke for en forbrydelse. Så som, som enklere sagde i forelæggelsen, kan det virkelig være sådan, at man kan slå et andet menneske ihjel og så ikke blive straffet? Ja, det kan det godt, men det kræver nogle ganske særlige omstændigheder. Og jo også både, både, hvad foregik der egentlig, og står det, man gør for at redde sit liv i noget rimeligt øh, forhold til det angreb, man måtte være udsat for. Men jeg har sagt, hvis en kommer efter dig med en kølle, og du så flår et, et gevær frem og skyder ham, så, så er det så, det, så overreagerer du, om man så må sige. Så vil du sandsynligvis ikke være straf. Men der, der er dog den detalje i nødværgeparagrafen, at, øh, og som forsvaret formentlig vil slå på her, at man godt kan sådan, fordi det jo tit er i en eller anden situation, at man øh, er, er nødsaget øh, til at, at, at bruge nødværgeparagrafen, at man går lidt ud over, hvad man ville sige, der normalt var forventet, netop fordi dem, man kan være øh, ja, i panik. Præcis. Så, så det er jo nok sådan noget, de vil... Og de... Begge, begge dele af paragrafen er allerede blevet præsenteret i retten, at at selv hvis man synes, at det har været en overreaktion, men det kan forklares med, at, at alting var så ophidset og panisk, og man var så bange for eksempel, så kan man stadig være straffri. Øhm, og der tænker jeg også, og det, fordi det, så det, det, han, det har vi jo slet ikke nævnt endnu, men at øh, afdødet altså, var jo medlem af rockerklubben Satudara, og, og, og det tænker jeg vel også spiller en, øh, en central rolle i, øh, i det, jeg har hørt i dag. Ja, det må det jo gøre, og, og man kan sige, at så først en tiltalte øh, sat sig i, i stående og skulle afhøre, så, så indledte man med ikke at tale om, hvad der, hvad der skete i lejligheden, men, men om det forløb, der går forud. Og han fortæller så, at han er gode venner med, med øh, denne her satudar rocker Kevin. Øh, de, de har været gode venner i en overræk, de har kendt hinanden i mange år, de er gode venner, de spiller fodbold sammen, de ser fodbold sammen, de hygger sig og noget. Og han ved jo udmærket godt, at, at Kevin her er, er fuldgyldig medlem af Satodara. Og, øh, og så har han selv den tiltag, det fortæller så, at han at han har opbygget en ret massiv gæld. Han skylder 50.000 et sted, og så har han noget klatgæld andre steder. Og de her 50.000 skylder han til et familiemedlem og han siger, at han har lånt pengene, fordi han havde spillegæld, og, og for at betale sin spillegæld, så låner han penge af sit familiemedlem, og så kan han ikke betale dem tilbage. Og det begynder at kunne trække ud, og det begynder at være lidt pinligt, synes han, over for det her familiemedlem, og det snakker han med sin kammerat Kevin om, og Kevin siger øh, storsindet, prøv at høre, du kan låne penge af mig, for så kan du betale din familiemedlem, og så skylder du bare mig pengene, så kan jeg få dem af lejlighed. Og, øh, og så den aftale indgår de, ikke? I første omgang. Jo, lige præcis. <coughs> øhm... Og ham her, vores tiltalte, han har ikke så meget stort problem med at låne pengene, fordi han kan sige til Kevin, når der er en fyr ude i Korsør, som jeg har solgt et ur til, og han skylder mig 40.000 for uret. Så, og, så snart jeg får de 40.000, så kan jeg give dig de penge, som jeg nu låner af dig til at betale mit familiemedlem, som jeg har lånt penge af til at betale min spillegæld. Ja, lige præcis. Øh, men det, der så sker, det er, at han bliver ved med at øh, være i pengeproblemer, og på et tidspunkt, så låner han så 50.000 yderligere af, af Kevin for Satudar her, ikke? Øh, ja, han låner i første omgang 15, ikke? Ja. Og så låner han 50 bagefter. Ja. Lige præcis. Øh, og så er der så et, øh, et længere forløb på et par uger, hvor det er meningen, de skal mødes til et bryllup nede i øh, Montenegro, hvor der skal ske en, øh, en overdragelse af, af pengene. Der øh, dukker ham her, Kevin, så altså ikke op... Øh, de kommer hjem igen. Men der er stadigvæk, ah, fik du ikke det indtryk i den periode, der er stadigvæk sådan okay stemning imellem dem. Altså Kevin vil gerne have sine penge, men det er ikke sådan, altså, han, er det er sådan et øh, bare husk, at jeg gjorde dig en tjeneste, så når du selv kommer over på igen, så, så husk lige, hvad jeg gjorde for dig. De, de er gode venner, ikke? Jo, det er fint, de er gode venner, der er ikke nogen stress. Det er øh, stille og roligt, øh, selvom Kevin selvfølgelig presser på for at få de her han, penge. Han vil gerne have pengene, ja. det er klart. Og, og, men det ændrer sig så lige pludselig hen mod slutningen af august måned, der øh, så vil pludselig, er, har Kevin øjnsynligt også nogle penge. Han selv skylder væk. Så nu vil han have de penge, han har lånt vores tiltalte her. Og så begynder han at presse på for at få pengene. Jamen, det lyder på som forklaring for tiltalte at, ja, at at Kevin bliver presset og har brug for de der penge så snart som muligt. Øhm, og tiltalte begynder så at presse på, for ham her hans ven nede i Korsør, som skylder ham de her penge. For uret. lige præcis. Øhm, og Kevin øh, presser så meget på et tidspunkt, at han vil springe tiltalte over og direkte til den her person i Korsør og skaffe pengene uden om tiltalte. Øh, men det nægter tiltalte, fordi han gerne vil beskytte hans, hans kammerat. Ja, det er virkelig lidt uklart, hvad der er i det. Men det hele er jo noget med at skylde penge i mange leder rundt omkring. Nehem, du sidder og nikker, fordi det er noget, du godt kender, ikke? Ja, men nu kender jeg jo også uh, Kevin, og jeg kan bare høre på den historie. Der, det det der gør kender, du, fordi ja. I ja, de voksede op i samme kvarter, ikke? Ja, er barndomsvenner og har gået sammen, siden vi var små. Jeg har kendt uh, Kevins uh, store Joey i mange, mange år, som er flyttet til Sverige og sådan noget. Jeg kender Kevins søster og sådan noget. Uh, Jeg er kommet hjemme hos dem i mange år, og... og selv da Kevin kom ind i Satodaram-miljøet og blev medlem, så kan jeg love jer for, at han havde ikke de penge. Så at han sidder og siger i retten, at han har lånt de her penge, det, det, det kan I ikke forestille mig, at Kevin har lånt ham 15.000 og så 50.000. For, for, jeg ved, at han ikke har haft de penge nogen ever. Øh, så der, der har været noget andet bag i. Det kan jeg så ikke sige, hvad er, men jeg tror ikke på den forklaring. Fordi, fordi du ikke kan se, hvor han fordi, skulle have haft de penge fra. Ja, jeg kan ikke se, hvor Kevin skulle have haft de penge for, og, og jeg kan ikke se... Uh, nu har jeg selv været i det miljø i mange år, og det sidste, man gider, det er at låne nogle 50.000, der skylder nogle andre. Men jeg kan ikke, man kan ikke se, hvornår man skulle få dem tilbage. Uh, uh, og så også fordi, at jeg kender Kevin... Jeg vil ikke sige det her, hvis jeg kun kendte en som bekendt, men jeg kender ham så fucking godt. At men dogfra, haftet... I var børn, altså Jo, mange, men også, hans, da vi blev ældre. Jeg har også med Kevin, da han blev medlem af Sato og de, de penge har jo bare aldrig været der. Øh, han har jo levet, levet sin kæreste øh, under hendes tag, og øh, det er hende, der har betalt huslejsen, og hvis han har haft de penge, så kan jeg sgu ikke forestille mig, at han har boet der. Det, vi, vi ved jo her, det, det er lidt uklart, vil du ikke give mig det, Kristoffer? Alle de her mange, mange penge og al den her gæld. Han bliver spurgt, hvorfor skylder de penge væk, så siger han, at jeg spiller gæld. Jeg skal alligevel noget til at også skylde 50.000 i spilgjælp, tænker men Og så spørger anklageren under afhøringen, kan det have noget at gøre med øh, narkohandel? Og så siger han overhovedet ikke. Det benægter han altså, fuldstændig. Det kom virkelig over, overhovedet ikke. Og så siger han, Jamen, har du selv øh, handlet med taget stoffer? Jo, han havde sådan, ved fest i lejlighed og, has og taget kokain, men han har aldrig handlet med det, og han har aldrig det, ingenting med det at gøre. Og selvom han var vokset op med nogen, der senere var blevet bandemedlemmer, øhm, han sagde så også, at han var vokset op med nogen, der var blevet fysikere og læger og, og fodboldspillere, ja. ja. øh, så havde han aldrig nogensinde haft en tilknytning til nogen som helst gruppering selv, og aldrig været i nærheden af kriminalitet. Eller nogen bander. Vi ved jo så, at, at han faktisk i det her forløb, altså hvor han har denne her, de her penge frem og tilbage med Kevin, at der er, der er der en eller anden efterforskning i gang mod ham, så politiet faktisk aflyder hans telefon. Øh, og derfor har politiet også nogle oplysninger om sms korrespondancer den slags, mellem ham her, vores tiltalte, og, og Kevin, altså i, i tiden op til, øh, at de så mødes hjemme i lejligheden. Der så, nu har han nogle penge, han kan give ham. Han, det er lidt uklart, hvorfor han er bange for Kevin. Han siger, at Kevin bliver sur og irriteret, og han taler hårdt til ham, og han taler ned til ham, og han kalder ham dum svin, tror jeg, noget i den retning. Men at men det ikke sådan så, at, at, at Kevin truer ham, da de mødes umiddelbart før? Og så prøver han at holde ham hen, og han slukker sin telefon og sådan noget, og så skal de mødes, fordi nu har han i hvert fald fået nogle af pengene, som han så skal give til Kevin. Men, men han, man kan sige, at i hele den del af afhøringen, hvor vi hører om, hvad der går forud, så, så er det jo en historie om, at, at han bliver presset mere og mere, og, han, og det er en den det er en ubehagelig situation, at han skylder de her penge, og, og han føler sig også presset til at presse kammeraten, som skylder ham selv penge. Øh, og, og, og det er det, der lægger op til, at de så pludselig befinder sig hjemme i hans lejlighed, der, hvor han bor med sin familie, altså vores tiltale. Der kommer Kevin, og så en anden kammerat, som ikke er dem af Satodara, men de to kommer hjem til ham. Og, og, og hvad er det så, der sker der? Jamen det... Altså tiltalelses går på, ja, at, øhm, at han har jo lovet Kevin nogle penge, og han har fået nogle penge fra, øh, fra hans korsør-forbindelse øh, der. Det skulle dreje sig om, øh, om 15.000 kroner, øhm, og de, de ligger i en kuvert, de kommer op i lejligheden, og øhm, altså, Kevin og tiltalelses sætter, øhm, sætter sig i en sofa, Kevin står ved siden af, og så står ham den tredje, der er Kevins ven, over lidt ved siden af. Da Kevin så åbner den her kuvert og ser, at der kun er 15.000, og ikke de hvor mange resterende 55.000, som øh, han har til gode på det tidspunkt, så skulle han angiveligt gå helt amok og begynde at, øh, at råbe og skrige. Øh, så er der noget de, øh, altså Kevin slår tiltalte. en gang åbenbart tiltalte slår igen, efter Kevin øh, skulle løbe ud i hans køkken. Øh, tiltalte løber så efter ham, øh, og så spørger øh, anklageren selvfølgelig, Altså, hvis du er bange, som du påstår for, at han var på vej ud og hente en kniv i køkkenet, hvorfor løber du så ikke ud af lejligheden? Øhm, men så er det der, hvor han påstår, der stod ham den tredje mand i vejen. Øhm, adspurgt om, hvorfor han ikke bare prøvede at løbe forbi der, men altså opsøgte den her mand, der var i gang med at tage en kniv op i køkkenskuffen, så sagde han, om øhm, det tænkte han ikke over, fordi at han gik i panik. Øhm, og det her med, at han var i panik, og han var presset, øhm, han vidste ikke, hvad han skulle stille op, det var noget, han, han gentog rigtig, rigtig mange gange i løbet af... Øhm, sin og, og blandt de øh, omfattende retsmedicinske undersøgelser, der er lavet efterfølgende, selvfølgelig dels af, af den dræbtes parterede krop, øh, også af, af ham her, den tredje mand, kammeraten, som er med, øh, som vi fortalte om indledningsvis, har nogle stiksår i nakken og i mundvine. så er der jo også lavet en retsmedicinsk undersøgelse af den tiltalte, og han har nogle, nogle snitskader i den ene hånd, et, et på lillefingeren, og så ligesom... Inde i håndfladen, under lillefingeren, er der også, som ser ud som, hvis ens hånd smutter på en kniv, så man ligesom skærer sig ned igennem hånden. Eller det kan være afværrelationer, hvis der har været en, en, en slåskamp, ikke? Jo. Og det er vel også det, der, der hans forklaring går på. Ja, i, i første omgang så går forklaringen på, at øh, ude i køkkenet her, hvor at, øh, Kevin skulle øh, tage en, en kødkniv, øh, så prøver tiltalte at gribe fat i kniven og få fat om bladet, og det er der, han skærer sig. Øhm, så ender de ned på gulvet, og, øhm, og uddeler et par slag til hinanden der, efter at tiltalte rejser sig, finder selv en kniv i køkkenskuffen, og så står de altså over for hinanden, øh, mand mod mand, med hver deres kniv. Øhm, så skulle de nærme sig hinanden, langsomt. Øh, tiltalte siger, at Kevin gik over mod ham med kniven, og han følte sig troede, Der er nogle ting, der ikke helt hænger sammen, fordi pludselig så står de halvanden meter fra hinanden, så står de 20 cm fra hinanden. Men det kan jo også være svært at genkalde sig i en ophidset situation, som jo ender så dramatisk øh, lang tid efter. Men i hvert fald, så, så siger han jo, at han stikker Kevin med kniven, og det dør Kevin af. For det, der jo er underligt for en udenforstående, det er, at da, da retsmedicinerne undersøger den dræbte, så finder man over 40 knivstik på ham. De er i nakken, de er i halsen, de er på, på den ene skulder, der er rigtig mange omkring den ene hånd og arm, ikke sant? Øh, altså, vældig mange knivstik. Og det kan virke, det kan være svært at forstå, hvordan man kan sige, at man slår nogen ihjel i, i desperat nødværk for at forsvare sig selv, men så stikker så mange gange med kniv. H hvordan, hvordan hænger det sammen i, i den tiltalesforklaring, som du hørte det? Ja, men øh, det han forklarede, det var, at, øh, at Kevin går mod ham med en kniv, og tiltalte begynder så at gå mod Kevin med sin egen kniv. Det øh, virkede forsvarens en smule, nej, undskyld, en smule uforstående overfor, fordi hvis han virkelig var troet, øh, og det var en situation, hvor han frygtede for sit liv, hvorfor prøvede han så ikke at gå den anden vej? Men tiltalte går mod Kevin øh, og svinger så en kniv. Øh, og så sker det på den måde, at de står over for hinanden. På en eller anden måde så kommer tiltaltes kniv rundt bag om Kevin, og stikker ham i nakken. Ja, og der er der påvist, hvad, så er de et 6 cm dybt direkte knivstik ind i nakken, altså sådan lige under øh, hovedskallen, om man vil. Ja. Er, han, er han ramt med et dybt lige knivstik der? Og det er det stik, han, der er det dræbende? Øh, muligvis, det, det har vi ikke fået noget klart svar på. men, Nej, det, vil men det, vil det skal jo afhøre sig i ja. retsmediciner senere. Men, men hvad siger den tiltalte? Den tiltalte siger selv, at det var det, var det dræbende øh, knivstik. Øhm, han, bliver også, han bliver spurgt om af, af anklageren, hvordan det overhovedet er muligt, og situation, øh, hvor at de er de der 20-50 cm fra hinanden, som han forklarer, at han kan komme over og stikke tiltalte... Nej, undskyld. Altså, ja, komme hele vejen rundt om i nakken, ham som en omfavnelse, og så rammer i nakken. selv at komme til skade andet end det der lille snit han har i håndfladen. Det kan man jo ikke vide, men jeg kan i hvert fald sige, at han er en stor mand, den tiltalte, Han er en høj mand med lange arme, så om det kan rent praktisk, det ved vi jo ikke. Men har han nogen forklaring på, hvis, hvis den, han står overfor, dør med det samme? Hvorfor der så bliver stukket så mange flere gange med kniven? Øh, han gik i panik. Han var, han var utryg. Øh, han så øh, hele livet passere øh, foran hans øjne. Det var, øh, det var, at han tænkte på sin kone, sine børn, øh, og så følte han sig utryg. Og så er den tredje mand stadigvæk i lejligheden? Ja. Og, og så stikker han ham altså rigtig, rigtig mange gange efter, at, at han er død? Ja, han vurderede selv, at det var øh, ved første afhøring 5-10 knivstik. Øhm, og kunne ikke give nogen forklaring på, hvorfor andet, han havde haft øh, blackout. Øhm, og slår ham også med en, en stegepande. Og vi, vi så stejpanden i retten, den blev hævet frem. Og den var bøjet 5 cm i den ene side. Det var, det var rimelig hæftigt. Han over. Men ja. man fortalte han ikke, hvorfor han ikke prøvede at slå den tredje ihjel? Eller det har han nok, men hvorfor han ikke slår ham ihjel? Og der er en grund til, at han lå ham med overlevning? han havde jo ikke nogen interesse i at, at slå ham ihjel, sagde han. Siger, han at han slet ikke har nogen plan om at slå nogen ihjel. Okay, men det er alligevel lidt ydende. Ja, men han var jo gået i panik. Han siger jo, øh, at han. han ikke er skyldig i drab, fordi det simpelthen ikke var det, han okay. var på. Det var selvforsvar. Og, og så vil det jo være mærkeligt at sige, at jeg, altså så, så vil det jo være mærkeligt at slå en til og som ikke udgør en trussel, hvis man hvis man forsvarer sig selv. Jeg skal ikke kunne sige det, og vi har jo ikke der, der udstår stadigvæk noget af hans forklaring, ikke sandt? Vi har ikke hørt den hele endnu. Jamen, han siger bare hele vejen igennem, at han tænker på at overleve. Øh, og efter han så har, har konstateret, at øh, Kevin er død og har stukket ham de der øh, altså fire følgende gange, gange øh, eller hvad det er. Så øh, kommer den tredje person til løbende ind øh, og råber stop, hvad fanden har du gang i? Og han øh, beder ham til alt tøjet af og låser ham inde på badeværelset. Uh. Øhm, og så begynder han at foretage nogle, øh, nogle opkald. Øhm, og det har netop, fordi han var under overvåg øh, øh, øh, øh, øh, overvågning i forvejen, så har politiet de loks, og han siger, så altså, kan se, hvem han ringer til og hvordan. Tiltalet forklarer selv, at det første, han tænker på, det er sin kone. Men politiet forklarer, at den første, han ringer til, det er en kendt LTF'er fra Kokkedal. Øhm, hvilket er interessant, fordi at ham, der har været indspærret i lejligheden, senere forklarer, at han hørte tre mænd gå rundt i lejligheden. Han så også nogle elefantur, og de snakkede serbisk. Der så har hjulpet ham med at skaffe det her lige af vejen bagefter. Mens at tiltalet selv påstår, at han helt selv har klaret det. Men under alle omstændigheder. Ja, fordi det er en del af anklageskriftet, at han også er for uskømmelig behandling af lige, og ja. for i forening med andre at have bortskaffet øh, de her lige dele. Og lige præcis den detalje i anklageskriftet, der vil, det vil han heller ikke kan Han siger, at han gjorde det alene. Der var ikke nogen andre, der hjalp ham. Men, men ved man den samtale med et LTF-medlem, hvad det, LTF det går ud på? Det er kommet frem i retten nu. Okay. Det, det, er jo, det er jo meget alvorligt, hvis øh, man finder ud af, at LTF var med til at fjerne i af en medlem af Det hele er jo sådan set i sig selv meget, meget alvorligt allerede. Jo, men der er, det er en, mulighed en mand, for en ny konflikt, vil jeg sige. En mand, der er blevet slået ihjel, og, og en anden, der er blevet mishandlet, og, og gav videre, om vi nogensinde får fuldstændig overblik over, hvad det i virkeligheden handlede om, og, og hvordan de der relationer har været. Ved, ved man jo, det, om det kom det frem, fordi jeg kan huske, at sagen øh, startede med at, øh, at rulle, at... Der var noget at snakke om. Ham her, der øh, er til stede oppe i Lejden, og som bliver overfaldet, og som så efterfølgende bliver sat af på en anden station, øh, Farmstation. Farmstation. at øh, han faktisk var taget ud til Satodara før han var taget på skadestuen, og der øh, havde været noget krisemøde derude samme dag. Er, er det kommet frem noget med, altså, hvad selve klubbens rolle har været i det her? Nej, og man kan sige, at denne her mand, som jo i første omgang blev sigtet, og derefter jo, er, er der er ingen sigtelse imod ham, han betragtes jo som et offer, Uh, han skal afhøres som vidne i ret, men det vil ske bag lukkede døre. Så, så den del af forklaringen uh, kommer vi ikke til at få indblik i, medmindre dele af det kan blive gengivet, når vi når frem til procedurer. Og det bliver jo først engang midt i december, at uh, der skal procederes i sagen og afsiges en dom. Uh, Christoffer, tak fordi du vil komme og være med til at prøve at skabe en lille smule overblik over den her væmlige uh, store sag. Jeg håber, du vil komme igen, når der er mere at tale om. Det var altså Kristoffer Nordskov som er journalist her på Radio 24-7. Du lytter til Politiradio. Jeg melder, jeg melder med Maria Louise Toksvig, Dan Bjerregaard og Nadine Jassar. Tiltagende Natasja Kolding Brunsen er skyldt i forlægt. Jeg kan sige, at det er ikke en indstemmelig afgørelse. Der er otte nævninger og tre dommer, der er fundet, at hun er skyld i forsøg på at udføre de to brugle sprængninger, som er omfattet af tiltalen, og at de har fundet det bevist, at motivet hertil var en slags jihant mod de vantro, og det er, der, der er derfor tale om terror. Der er én nævning, der har stemt for at frifulde Denne nævning har navnligt vægt på, at de forberedelseshandlinger som tiltalte har udført, ikke kan føre til, at det er bevist, at vi ville sprænge bruglerne. Sådan lød det i Østre Landsret i København fredag ved et tiden, da øh, anke -sagen mod hende, vi nu kender som kundby-pigen, øh, fik sat sit første punktum. Altså, at også landsretten i lighed med byretten i Holbæk mener, at hun er skyldig i forsøg på terroren. Øh, Sagen fortsætter jo så nu mandag, vil der være procedurer på spørgsmålet om, hvilken straf hun skal idømmes. Fordi det er jo sådan, at ved, ved retten i Holbæk, der kørte sagen i første omgang i, i forsommeren foråret, og der blev hun fundet skyldig i forsøg på terrorisme, og så mente anklagemyndigheden, at hun skulle idømmes for vejen. hvorimod forsvaret... Øh, prøvderet for, at hun skulle have en tidsbestemt fængselsstraf øh, på mellem 6 og 8 år, mener man sag. og retten, byretten i Holbæk øh, nåede frem til, at hun skulle straffes med 6 års fængsel. Den afgørelse ankede anklagemyndigheden, fordi øh, man, anklagemyndigheden var vældig tilfreds med, at hun var fundet skyldig, men man mente, at, at straffen var forkert, at man ville gerne have denne her forvaringsdom. Og da anklagemyndigheden så først har anket, og det vil sige spørgsmålet om straffen skal gå om, så anker forsvaret også og siger, jamen så vil vi gerne have en ny vurdering af skyldspørgsmålet. Fordi man stadigvæk mener, at hun skal frifindes for de anklager, der er rejst imod hende for forsøg på terrorisme. Så nu er vi så langt, at, at landsretten, altså undtagen en enkelt nævning, så det kommer også ikke til at spille ind på, på afgørelsen, har sagt, jo, vi mener også, at det, hun foretog sig, øh, uanset hvor, hvor øh, amatøragtigt, kunne man kalde det, det måtte være, de her forberedelser, uanset at hun muligvis ikke har nogen sønderlig, dyb forståelse for øh, islamisk øh, teori eller terrorisme, øh, uanset at, øh, at hun er naiv og umoden og selv siger, hun gør det her for at få opmærksomhed, så er det altså, gør hun sig altså skyldig i forsøg på terrorisme, fordi hun sidder og planlægger øh, og gennemfører og, og producere sprængstof og lave bomber, hun vil placere ved dels den skole, hvor hun selv har gået, øh, og dels ved skolen i København, som er en, en jødisk skole. Det mener man altså, at det er at definere som forsøg på terrorisme. Så nu skal vi høre om, øh, hvilke, hvilke straffe man... Øh, ja, vi ved jo, vi ved, at anklagemyndigheden ved vil bede om, øh, om en forvaringsdom. Vi må forvente, at forsvaret vil sige, at den dom, der blev udmålt ved retten i Holbæk, den skal stadig festes. Har man lavet sådan en psykologisk test på hende? Det har man. Øh, men når man anklædes øh, for så alvorlige forbrydelser, så, øh, så bliver der jo lavet grund, øh, grundige undersøgelser, Og de beskriver jo, de har faktisk lavet flere omgange, beskriver jo en, øh, en umoden og naiv pige med som er normalt begavet, men som har øh, meget nemt ved at miste overblikket. Hun har svært ved at gennemskue øh, ting, som bliver for komplekse. Hun, øh, hun kan godt være sådan lidt for hastet og overfladisk i, i sin måde at og, og, ligesom nå frem til, hvad hun mener eller synes. Øh, hun kan ikke overskue konsekvenserne af, af handlinger, hvis tingene bliver for indviklet. Øh, og, og især tales der meget om, at hun har store problemer med sin identitet. De beskriver som psykisk skrøbelig. Øh, hun har et svært med nærhed. Hun har et svært. Øh, hun, har, hun er emotionelt flad. Var et af de udtryk, der blev brugt. Men, men det, lyder, det lyder jo ikke som et et MP øh, der skal sig inde på forvaring. Hun skal have psykologisk hjælp. Det er faktisk sådan at man i den første vurdering af, af mentalundersøgelsen der siger da, der hedder det, at man anbefaler, at hun øh, i fald, hun straffes, skal, skal idømmes en anden anbring, altså skal anbringes på en, øh, en psykiatrisk afdeling. Det siger, dem, der laver mentalundersøgelsen, konkluderer det er retslagrådet, som jo så ligesom læser undersøgelsen og så udtaler sig, øh, siger i første omgang, at man mener, at der skal være tale om straf, men, men at hun i hvert fald indledningsvis i et forløb under en fængselsstraf bør være på. Anstalten ved Hersted Vester, hvor der jo er psykiater osv. tilknyttet. Men så spørger anklagemyndigheden igen, øh, fordi der, der også bliver talt meget om risikoen for, at hun kan finde på at gøre ting Gen, Så spørger man specifikt, om man mener, det er relevant med en forvaringsdom, som jo kræver, at man vurderer, at, at den, det handler om, er farlig på en måde, så det er nødvendigt, at vedkommende skal være Spadet ind på ubestemt tid, for at undgå, at de begår ny kriminalitet. Man spærer folk ind for at forhindre dem i at gøre noget. Og det vil sige, at der skal vurderes, at der er en høj risiko for, at de finder på at gøre noget voldeligt igen. Og det er, er, er, er retslagrådet jo nået frem til, at uh, det anbefaler man. Og det er så også den straf, man vil have hende i døm fra enklædmyndighedens. Men, men er der jo overhovedet nogle fortilfælde for det, at uh, piger i den alder har fået forvaring? Det mener jeg i hvert fald ikke er... Uh... Hverken piger eller nogen i den alder. Øh, så, så det vil være, ja, uden fortilfælde, og det vil jo nok også, ifald det, det ret når frem til, skulle øh, forhøjst ret også, for at få vurderet, om, om det er rimeligt. Men det er jo, Men man sige, der, der er jo ingen tvivl om, når man hører, både hører hende selv, kender hende, vi kender jo hendes historie efterhånden, hører hvordan hun har haft det ganske elendigt og forfærdeligt, og på et tidspunkt finder hun så øh, pludselig, at der, hun kan føle et fællesskab og tryghed og en identitet, ved at konvertere til islam, og meget hurtigt bevæger hun sig så ind i at være fascineret af, af det her med islamisk stat og terrorisme og jihad. Og Men det, det lyder også sådan lidt som folk, der øh, kommer ind i bandemiljøer, der, der mangler noget i deres liv. Så så. Jo, men jeg kan også huske, at jeg hørte en, der sagde på et tidspunkt, når man ser, at der har været bekymring for den her pige, siden hun var to år gammel. Det gentages igen og igen i mentalundersøg, så hun er opvokset under med masse skift, men, men ustabil opvækst. Det har været rigtig, rigtig svært. Der har været bekymring for at Hun har været tilknyttet en øh, børne og afdeling med, med depressive tendenser og angstanfald og selvmordstanker. Hun har været selvskadende. Hun har været anbragt uden for hjemmet. Hun har haft det rigtig, rigtig svært. Og jeg hørte på et tidspunkt under dækningen af byretssagen en, der sagde, jamen set udefra, er der ikke nogen tvivl om, at, at der er en meget stor risiko i hendes liv for, at det ender galt. At det lige præcis ender galt med noget, der handler om den her øh, øh, ekstremisme, islamradikaliseringsextremisme. Øh, ekstremisme. Det kunne man ikke vide, men at det var endt galt på en eller anden måde, det har der været rigtig mange tegn på altid. Og det hedder også i mentalundersøgelsen, at, at selvom der bliver iværksat tiltag for at hjælpe den her pige, så sker det for sent til, at hun kan udvikle sin personlighed på en normal og sund måde. Og at det har hun brug for massiv hjælp til nu at, at kunne gøre. Hvor gammel er hun nu? nu er hun 17 år. Og hun var 15? Hun var 15, da, da det her skete. Og hun blev så i første omgang varetægtsfængselet placeret i Vestre fængsel. Så blev hun anbragt på sådan en sikret ungdomsinstitution, hvor, det kan I måske også huske, hun på et tidspunkt øh, forsøger at stikke en pædagog, med, med sådan en, hun slår et spejl i stykker og bruger noget af, af glaskårdene til at stikke en pædagog. Det er et meget lille stik, men dog, hun er tiltalt og kender grov vold. Øh, og, og, øh, og hun er siden øh, dommen ved Holbæk byret, der har hun siddet i vestrefængsel. Og vi ser jo ellers normalt, at ikke skal sidde i fængsel, men det gør hun. For hun vil ikke være på den der institution, hvor hun har været før, og der er ikke andre institutioner, der er sikret nok til en, der sidder med den her tiltale. Og noget af det vi... Eller den, ja, den, den her form for forbrydelse. Og noget af det, der jo også kommer frem, det er, at hun har været vældig stolt af at være kun bypigen. Fordi hvis hun er en, der har let efter en identitet og noget at være, så er hun noget nu. Hun er blevet betragtet som farlig. Hun bliver betragtet som... Hun bliver kaldt terrorist. Og der er... Temmelig meget, blandt andet har hun en brevvæksling med, med en uh, dømt syrindkriger øh, voksenmand, som, som tyder på, at hun, at hun tager den her identitet på sig, og, og måske finder en eller anden styrke i den. Det er jo lidt mærkeligt bagvendt. Men strafodmålingen får vi øh, mandag eller tirsdag i den kommende uge, og øh, derefter så udstår jo stadigvæk, en længere diskussion rejst af forsvaren om, hvorvidt man i den her lange varetægt kunne have arbejdet med afradikalisering. Det begreb, jeg forsøger at blive klogere på den kommende tid, så vender vi tilbage til det. Men nu er vores tid gået for i dag. Dan Bjergaard, Nedim Yassar, tak for nu. Nima Samani, vores producer, skal vi huske at takke. Mit navn er Marie-Louise og Politiradio er tilbage igen om en uge. Du lytter til Radio 24 /7. Om lidt er der nyheder.